Неминуче. На костях випала двійка і одиниця. Рівно три роки тому саджам викупив Любчика зі сховку. Вже три роки він безпритульний. Він пройшов із трьома людьми всю штирію туди і назад два чоловіки і одна жінка. За цей час його домом, який він ненавидів найменше, стало тисяча мечів. І не лише тому, що в назві була цифра, хоч це і вже непогано. Тут існував певний порядок люди отримували конкретні завдання і конкретні терміни виконання, знали своє місце у великому механізмі. Військо було чітко прораховане в трьох книгах нотаріуса. Кількість підлеглих кожного капітана, тривалість служби, розмір платні, кількість доган, обладунків усе можна було порахувати. Тут були певні правила, чіткі і неписані. Правила щодо випивки, азартних ігор та бійок. Усі знали, де хто сидить, хто куди і коли може йти, хто б'ється, а хто ні. І головне правило чверті що визначала розподіл здобичі та суворо виконувалася. Коли правила порушувались, існували конкретні покарання, які всі знали. Зазвичай певна кількість ударів батогом. Учора Любчик бачив, як чоловіка відшмагали за те, що надзюрив там, де не годиться. Здавалось, це не дуже серйозний злочин, але Віктор пояснив, що коли всі почнуть дзюрити, де їм заманеться, срати, де їм заманеться, то рано чи пізно помруть від чуми. Виновацію дісталося три удари батогом – два і один. Улюбленим місцем Любчика була їдальня. Там панувала заспокійлива рутина, яка нагадувала йому про сховок, похмурі кухарі в брудних фартухах, пара, що здіймається над великими каструлями, стуки та брязкіт ножів та ложок, сьорбання та клацання губ, язиків, зубів, черга чоловіків, що штовхаються і просять добавки, але ніколи її не отримують. Люди, які вранці йтимуть в атаку, отримали по дві зайві фрикадельки і по додатковій ложці супу, два і один. Коска сказав, що впасти з драбини, коли тебе штрикають з писом, це одне. Але він не дозволить, щоб бійці падали від голоду. Атакуємо за годину, сказав він. Любчик кивнув. Коска глибоко вдихнув, видихнув через ніздрі похмуро роззирнувся. Переважно драбини. Останні кілька днів Любчик дивився, як їх майструють двадцять одна, два і один. Кожна мала тридцять одну сходинку. За винятком однієї що мала тридцять дві. Один, два, три. Монзе піде з ними. Вона хоче першу дістати орса. Дуже рішуче налаштовано, прагне помсти. Любчик знизав плечима. Так завжди й було. Чесно кажучи, я за неї хвилююсь. Любчик знизав плечима. Йому було байдуже. Битва небезпечна штука. Любчик знизав плечима. Це очевидно. Друже, я хочу, щоб ти втримався біля неї. Подбай, щоб їй ніхто не зашкодив. А ти? Я? Коска поплескав Любчика по плечу. Єдиний щит, який мені потрібен, це величезна повага цих людей до мене. Ти впевнений? Ні, але я буду там, де і завжди. Позаду боротимусь зі своєю фляшкою. Щось мені підказує, що йти ти потрібніший. Там повно ворогів і любчику. Що? Будь пильний і бережи себе. Загнаний лист найнебезпечніший. Орсо приберіг кілька смертоносних трюків у рукаві. Він надув щоки. Це неминуче. Особливо стережись, морвіра. Гаразд. Вони з тіполом стежитимуть за Меркату. Троє. Як тоді, коли вони вбивали гобу. Двоє стежать за однією. Він узяв кості і поклав у кишеню. Дивився, як здіймається пара над їжею, слухав борчання людей, рахував їхні скарги. Розмитий сірий світанок поступався золотистому сонцю, що здіймалось над бійницями на стіні, куди вони мали дістатись, куди вони мали дертись. Її зуба та тінь повільно наступала на зруйновані сади. Скоро починати. Тіпила заплющив око і вишкірився до сонця. Закинув голову назад і висолопив язик. Під кінець року ставало холодніше. Зараз було майже як приємного літнього ранку на півночі. Такими ранками він брав участь у грандіозних битвах. Такими ранками він робив видатні речі, хоч і кілька ганебних теж. «Якийсь ти занадто щасливий, як для людини, що збирається ризикнути життям!» – почувся голос Монзи. Тіполо розплющив око і розвернув свою усмішку до неї. «Я в мирі із собою!» «Молодець! Це найскладніша війна!» «Я не кажу, що переміг. Просто перестав боротись!» «Я починаю думати, що це єдина перемога, котра і лайна не варта». пробурмотіла вона радше до себе. Перша хвиля найманців готова була рушати. Вони стояли біля своїх драбини з великими щитами в руках, усі знервовані, що і не дивно. Ті полени надто їхньому завданню. Вони абсолютно не намагались приховати свої плани. Усі знали, що вони збираються робити. І знали це з обох боків стіни. Друга хвиля готувалась неподалік. Оздрили мечі, затягували ременці обладунків, розповідали жарти, сподіваючись, що це не востаннє. Тіполо усміхався, дивлячись на все це. Ритуали, які він бачив десятки разів. То було майже як удома. «У тебе буває відчуття, що ти не в тому місці?» – спитав він. «Ніби якщо перейдеш наступний пагорб, наступну річку, зазирнеш у наступну долину, все складеться як треба. Усе буде правильно». Монза примружилась, дивлячись на внутрішню стіну. «Плюс-мінус усе моє життя». Усе життя готуєшся до чогось наступного. Я вже перейшов багато пагорбів і річок. Навіть море приплив, лише усе, що знав, і приїхав до Штирії. Але коли я зійшов із човна в порту, нічого не змінилось. Ті самі люди – те саме життя. Наступна долина не дуже відрізняється від цієї. Принаймні, в кращий бік. Гадаю, я зрозумів, що треба бути там, де ти є. Бути людиною, якою ти є. А яка ти людина? Він глянув на сокиру, що лежала на колінах. Мабуть, вбивця. І це все? Чесно. Більш-менш усе, знизав він плечима. Тому ти мене й найняла, хіба ні? Вона насупилась. А куди дівся оптиміст? А можна бути оптимістичним вбивцею? Одна людина, яка вбила мого брата, сказала, що добро то зло – це лише проблема точки зору. У всіх нас свої мотиви. А чи гідні вони залежать від того, кого питати, хіба ні? Невже? Я думав, хто-хто, а ти точно так вважаєш. Може, і вважала колись, а тепер уже не знаю. Може, це лише брехня, яку ми собі кажемо, щоб жити з тим, що накоїли. Тіпола не стримався і розреготався. Що смішного? Мені не потрібні виправдання зверхнику, от що я намагаюсь пояснити. Як кажуть, коли щось має обов'язково статись? Ну, коли ніщо не може цього спинити, коли цього не уникнути, хоч би що ти не робив. Неминучість, сказала Монза. Так, неминучість. І було радісно прожував це слово, як шматок доброго м'яса. Мене влаштовує все, що було. Мене влаштовує все, що буде. Пронизливий свист розітнув повітря. Перша хвиля розбилась на групи, подюжені в кожній, і взяла свої довгі драбини. Вони побігли підтюпцем уперед, кепським строєм, якщо чесно, ковзаючи на слизькій землі. За ними рушили інші, хоч би з особливого ентузіазму. Стрільці намагались не давати лучникам на стіні розслабитись. Якісь бурчання, крики «сті» таке інше. Загалом тиха метушня. Було б не зовсім правильно хизуватись войовничими криками, поки біжиш на стіну. Що робити, як добіжиш? Не можна ж горлати весь час, поки лізеш драбини?» «Ось так!» – Тіпало підвівся, підняв сокиру і покрутив над головою. «Уберет! Уберет, покидьки!» Вони пробігли половину саду, коли Тіпало почув вереск. «Вогонь!» Замить на стінах почали клацати арбалети. У нападників полетіли стріли. Хтось скрикнув, кілька хлопців упали, але більшість понеслись далі, ще швидше. Найманці з луками стали на коліна і відповіли власним залпом по бійницях. Знову свист, і вперед рушила наступна хвиля бійців, котрим випало чудове завдання лізти вгору. Вони переважно були в легкій броні, щоб могли спритніше рухатись. Перша партія добігла до стіни і почала піднімати драбину. Один отримав у шию стрілу, але й інші впорались. Ті бало побачив, як драбина стукнулася об парапет. Почали підійматися інші. На горі побільшало метушні. Люди хапали каміння, перехилялися вниз і кидали його. Стріли полетіли на другу хвилю нападників, але більшість з них уже наближалась до стіни. Лізли вгору. Уже стояло шість драбин, потім десять. Наступно розбилось на шматки, ударившись об бійниці, дерево полетіло на шокованих хлопців. Тіполо риготнув. Полетіло ще каміння. Один чоловік доліз до половини і зірвався. Ноги його тіліпались на всі боки, а сам він із вереском зник. Тепер уже навколо було багато крику. Кілька захисників на даху вежі вилили великий чан з окропом в обличчя групі, що намагались підняти драбину. Упустивши драбину, солдати з криками побігли назад, хапаючись за голови, як божевільні. Стріли літали вгору вниз, каміння гупало, стрибало, люди падали зі стін чи на шляху до них. Одні поранені відповзали самостійно, інших тягнули товариші, радіючи, що в них є тепер причина не пертися на рожен. Діставшись з вершин драбин, найманці починали шалено вимахувати зброєю, проти деяких скидали вниз озброєні списами охоронці. Тіполо побачив, як хтось на бійниці вилив щось із горщика на драбину, а тоді підбіг інший, підпаливши її смолоскипом. І вся верхня частина драбин загорілась. Мастило. Тіпало дивився, як воно горить, і разом із ними кілька бійців. За мить вони впали, потягнувши за собою інших. Знову крики. Тіполо повісив сокира за петлю на плече. Найкращий варіант, коли кудись видираєшся. Якщо тільки не пусковзнешся і не відрубаєш собі голову. На цю думку він знову реготнув. Люди поруч супилися через його смішки, але йому було наче хати. Кров швидко пульсувала в його жилах, і він ще гучніше розсміявся. Здається, справа частина найманців змогла перелізти через парапет. Він бачив, як на бійницях блимають леза. Ще більше нападників підтискали ззаду. Одну драбину, на якій було повно солдатів, зіштовхнули списами. На мить вона застигла вертикально, ніби на худулях. Бідолашні виродки вгорі хапались за порожнечу, а тоді драбина перекинулась, і вони разом із нею вгатились об землю. Зліва біля вартової вежі дехто теж дістався верху. Тіпило бачив, як вони пробивали собі шлях до сходів на дах. П'ять чи шість драбин упали, дві досі горіли біля стіни, випускаючи хмарки темного диму, але більшість були заповнені солдатами, що дерлися вгору. Навряд чи захисників було багато, і кількісна перевага почала даватися в знаки. Знову пролонав свист, і тоді рушила третя хвиля. Солдати у важкій броні. Уперед, сказала Монза. «Так, командире!» – тіпило глибоко вдихнув і побіг підтюбцем. Луки вже майже замовкли, лише кілька стріл ще вилетіло з бійниць на вежах. Тож іти їм тепер було веселіше, ніж першим хвилям. Звичайна ранкова прогулянка розтрощеним садом між трупами до однієї з драбин посередині. Кілька людей і сержант стояли внизу, уже поставивши ноги на першу сходинку. Сержант ляскав по плечу кожного, хто до неї підбігав. Уперед, хлопці, уперед! Швидко, але обережно не метучіться. Піднімайтеся і вбивайте тих покидьків. Ти теж виродку. Ой, вибачте, ваша е, величність? Просто тримай рівно. Імон заполізла. Тіпало за нею, чіпляючись руками за грубі поперечки, ковзаючи чоботами по мокрому дереву, важко дихаючи, але всміхаючись, що сили напружуючи м'язи. Він не зводив очей зі стіни перед собою. Нема сенсу дивитися ще кудись. А якщо прилетить стріла, тоді нічого не вдієш. А якщо якийсь покадьок кине в тебе камінь чи виліє казано кропу, тоді нічого не вдієш. А якщо хтось зіштовхне драбину, паскудно, так, але якщо цього чекатимеш, то лістимеш повільніше, і шанси на такий поворот тільки збільшаться. Тож він ліз далі, важко дихаючи крізь стиснуті зуби. Незабаром він уже дістався вершини і переліз через парапет. Монза з мечем напоготові вже дивилася зі стіни на внутрішній двір. Він чув бій, але віддалік довкола лежали вбиті. Один найманець притиснувся до стіни, рука його була відтята біля ліктя, а плече перев'язане мотузкою, щоб зупинити кров. «Вона впала вниз! Вона впала вниз!» – повторював він. Тіпило сумнівався, що той доживе до обіду, але це лише означало, що в цілілому обіду перепаде більше. Треба мислити позитивно, чи не так? Ось що значить бути оптимістом. Він дістав із-за спини щит і просунув руку крізь ремені. Виняв із петлі сокиру і міцно стиснув руків'я. Це було приємно Наче коваль, що дістає свій молод, готуючись до роботи. У були ще сади, посаджені на терасах, вироблених з гірського схилу, але не такі понівочені, як зовнішні. З трьох боків над зеленю нависали будівлі, виблискуючи вікна, вишукана кам'яна кладка, куполи та башточки, усяні статуями та зубцями. Не треба було бути генієм, щоб зрозуміти, де тут палац Орсу. І це добре, бо тіпало розумів, що він аж ніяк не геній, просто кривавий убивця. Уперед! сказала Монза. Тіпало вишкірився. Я за тобою, командир. Окопи, що прорізали запилюжений схил, були порожні. Солдати, які в них сиділи, розбіглись по домівках або вирішили зіграти свої маленькі ролі в суточках, що почались після передчасної смерті короля Рогонта та його союзників. Лишились тільки тисячі мечів, що роїлись довкола палацу Орса, як личинки навколо трупа. Шенкт усе це вже бачив. Вірність, обов'язок, гордість... Швидкоплинна мотивація, що робить людей задоволеними в погожу днину, але швидко змивається, коли починається буря. А от жадібність? На жадібність завжди можна покладатись. Він пішов угору з вивистою стежкою крізь понівечені битвою землі перед мурами. Проминув міст. Вартівня Фонтезармо невпинно наближалась. Один-єдиний найминець, згорбившись сидів на розкладному стільці біля воріт. Його зіперти на стіну спис стояв праворуч. «Чого треба?» Спитав він без особливого інтересу. «Герцог Орсо доручив мені вбити Монскаро Меркато, нову велику герцогиню Таліна. «Дуже смішно!» – Вартовий підняв коміра до вух і сперся на стіну. «Дуже часто останнє у що повірить людина – це вправду». Шенкт міркував про це, коли йшов довгим тунелем до зовнішнього двору фортеці. Краса ретельно доглянутих садів герцога Орсо зникла разом із половиною північної стіни. Найманці не робили тут казна що, але це війна. Є і інші фактори. Але є і війна. Здається, остання атака ще не закінчилася. Біля внутрішньої стіни стояли драбини, у садах були розкидані трупи, блукали санітари, пропонували пораненим воду, накладали шини і пов'язки, клали чоловіків на ноші. Шангт знав, що з тих, хто навіть повстине, може, виживуть одиниці. Але люди завжди хапаються навіть за найменшу надію. Це була одна з небагатьох рис, якою він у них захоплювався. Він тихо спинився біля розбитого фонтана і дивився, як поранені борються з неминучим. Раптом із потрощеної кладки вибіг чоловік і ледь не врізався в нього. Непримітний, майже лисий, у поношеній шкіряній курці з шипами. «А, мої найщиріші вибачення!» Шенкт не відповів. Ви, «Ви, так би мовити, виберете участь в атаці?» «Певною мірою». «Як і я, як і я, певною мірою». Не було нічого дивного в Найманці, що тікає з поля битви, але щось тут не клеїлось. Цей чоловік був одягнений, як головоріс, але говорив, як безталанний письменник. Він би однією рукою, ніби відволікаючи увагу від другої, що тягнулася до схованої зброї. Шентгт насупився. Він не хотів привертати зайвої уваги. Тож він дав чоловікові шанс, як завжди робив, коли міг. «Тож у нас обох своя робота. Не затримаймо одне одного». Незнайомець засяяв. «Саме так, до роботи!» Морвір фальшиво роготнув, але зрозумів, що ненароком перейшов на свій справжній голос. «До роботи!» – прохрипів він непереконливим баритоном. «До роботи!» – відповів чоловік, навіть накліпнувши своїми світлими очима. «Так, добре!» Морвір обійшов незнайомця і рушив далі, непомітно опустивши руку, в якій уже була на поготові голка. Безсумнівно, цей хлопець був якийсь дивний, але якби Морвір убивав всіх диваків, це тривало б вічно. На щастя, його місія полягала в тому, щоб отруїти лише сімох найвпливовіших людей країни, і нещодавно він досяг у цьому значного прогресу. Його досі переповнювали емоції від масштабу свого досягнення, від зухвалості його реалізації, від неперевершеної ефективності його плану. Він однозначно найвидатніший отруєник усіх часів, а тепер ще й став видатною історичною постаттю. І як же прикро, що він ніколи не зможе поділитися своїм надзвичайним досягненням зі світом, насолодитися лестощами на свою адресу, які він заслужив. От якби ж тільки директор його притулку став свідком цього радісного дня, він мусив би визнати, що Кастор Морвір – це таки неабищо. Якби ж це побачила його дружина, вона б нарешті його зрозуміла і більше не скаржилася на його дивні звички. Якби ж там був його сумнозвісний колишній учитель Мумна Інбек, він би нарешті визнав, що учень його перевершив. Якби була жива дея, вона б безсумнівно весело реготнула на знак визнання його геніальності, усміхнулася б своєю невинною усмішкою і, можливо, ніжно торкнулася його, чи навіть… Але зараз не час для таких фантазій. Існували вагомі причини отруїти тих чотирьох, тож Морвіру доведеться вдовольнитися власними привітаннями. Здавалось, убивство Рогонта і його союзників значно знизило вимоги до облоги фантазарму. Зовнішній двір фортеці взагалі майже не охороняли. Він знав, що нікому Коска пихати хвалько невиправний і некомпетентний п'яниця та припускав, що той хоча б подбає про безпеку, але все було так легко, що аж розчаровувало. Бої на стіні, здається, закінчились. Брама внутрішнього двору була в руках найманців і стояла відчинена. Утім, звуки битви ще доносилися зі садів унизу. Максимально неприємне заняття. Він радів, що не мусить туди наближатись. Здається, тисячі мечів захопили цитадель і герцог Орсо приречений, але це не особливо засмучувало морвіра. Зрештою, великі люди приходять і йдуть. У нього була розписка від банківського дому «Валінд і Балк», а це важливіше, ніж окрема людина чи окремий народ. Це щось вічне. Кілька поранених лежали на ладці трави в затінку дерева, до якого з якогось дива була прив'язана коза. Морвір скривився, навшпинки, йдучи між ними. Закупили в губу, побачивши закривавлені пов'язки, подертий одяг, пошматовану плоть. Води. прошепотів йому один із них, ухопивши його за щекотку. Усім вам треба води. висмикнув він воду. Знайди собі сам. Він швидко пройшов у відчинені двері до найбільшої вежі зовнішнього двору, де, як йому повідомили, колись була палата констебля фортеці, а тепер улаштував свій штаб нікому коска. Він прослизнув крізь морок вузьких проходів, ледве осяйних отворами, з яких стріляли лучники. Піднявся спиральними сходами, тручись спиною об грубу стіну і притискаючи язик до піднебіння. Тисяча мечів такі ж неохайні і легковірні, як і їхній командир, але він чудово розумів, що найменша випадковість може будь-якої миті все зіпсувати. Обережність понад усе. Завжди. Перший поверх був чимось на кшталт складу. Там повсюди громадились купи ящиків. Морвір крався далі. На другому поверхі стояли порожні ліжка, де, очевидно, раніше спали захисники фортеці. Ще два обороти спиралью сходів, і він акуратно прочинив двері і зазирнув туди одним оком. У круглій кімнаті було ліжко з запонами, полиці з солідними з вигляду книгами, письмовий стіл, скрині для одягу, стійка для обладунків з полірованими пластинами, підставка з кількома мечами, стіл із чотирма стільцями та колодою карт, а також великий інкрустований буфет зі склянками. На гачках біля ліжка висіли кілька епатажних капелюхів, блискучі кришталеві шпильки, позолочені стрічки і різнокольорові пір'я, що тріпотіли навпроти відчиненого вікна. Цю кімнату сумнівно обрав собі коска. Бо ніхто інший не носитиме таких абсурдних головних уборів. Але поки п'яниці тут не було. Морвір зайшов і зачинив за собою двері. Тихенько підійшов до буфета, спритно уникаючи зіткнення з молочним бідоном, що стояв під ним, і обережно відчинив дверцята. Морвір дозволив собі легенько усміхнутись. Нікому коска, звісно ж, вважав себе диким романтиком, не скутим путами буденності. Насправді ж він був передбачуваний як зорі, постійний як приплив. Більшість людей ніколи не змінюються. П'яниця завжди буде п'яницею. Складність полягала в розмаїті пляшок, які він зібрав. Морвір не міг знати, з якої він питиме наступного разу. Не було варіантів, крім як отруїти всю колекцію. Він натягнув рукавички і обережно дістав із кишені зелений розчин. Той був смертельним, лише якщо його проковтнути. А крім того, він дуже по-різному діяв на жертв, але мав ледь помітний фруктовий аромат, котрий неможливо було відчути, якщо змішати його з вином чи спиртними напоями. Він уважно оглянув розташування кожної пляшки, корків, тоді дістав їх усі, крапнув по краплі з пипетки, повернув корки на місце і поставив пляшки туди, де вони були. Він усміхався, отруюючи пляшки різних розмірів, форм і кольорів. Це була буденніша робота, ніж отруєння корони, але не менш шляхетна. Він пронесеться кімнатою як вихор смерті, непомітно, і покінчить з тим огидним п'яницею. Останньою новиною буде новина про смерть нікому коски. Насправді, більшість людей скажуть, що це правильний. Він завмер, почувши кроки на сходах. Швидко запхнув корок в останню пляшку, поставив її на місце і кинувся крізь вузенький прохід у темряву маленької кімнати якоїсь... Він зморщив ніс, відчувши сильний сморід сечі. Жорстока доля ніколи не втрачала нагоди його принизити. Міг би здогадатися, що, ховаючись, натрапить на вбиральню. Заставалося сподіватися, що Коска не захоче терміново спорожнити кишківник. Здається, битва на стінах скінчилась, причому відносно легко. Звісно, вона ще тривала у внутрішньому дворі, відлунюючи в мармурових залах герцога Орса, але з позиції коски на вершині комендантської вежі нічого не було видно. А якби і було, яка різниця? Коли бачив, як штурмують одну фортецю. Віктосе, друже! А Останній живий старший капітан тисячі мечів опустив прозору трубу і нагородив коску звичайним підозрілим поглядом. Припускаю, що ми перемогли. Припускаю, ти маєш рацію. Від нас із тобою тут уже немає користі, навіть якби ми щось бачили. Ти маєш рацію, як і завжди. Коска сприйняв це як жарт. Тепер це неминуче. Лишилось тільки поділити здобич. Віктор погладжував незлічені ланцюжки на шиї. Моя улюблена частина облоги. Може тоді в карти? Чому б ні. Коска склав прозору трубу і спустився сходами в кімнату. Пішов до буфета і відчинив інкрустовані дверцята. Різнокольорові пляшки привітали його як давні друзі. Ах, випити, випити, випити. Він узяв склянку і витяг корок із найближчої пляшки. «То, може, вип'ємо?» – гукнув він через плече. «Чому б ні. Бій тривав, але на організовану оборону це вже не було схоже. Найманці зачистили стіни, вигнали захисників із садів і вже навіть уривались у вежі, будівлі та палац. Дедалі більше їх ставили драбини, не бажаючи втратити здобич. Ніхто не бився потужніше і не рухався швидше, ніж тисячі мочів, коли відчули запах наживи. «Сюди!» Вона побігла до головних воріт палацу, відтворюючи маршрут, яким шла того дня, коли вбили її брата. Повз круглий басейн, де в затінку Скарпія обличчям донизу плавали два трупи. Тіпило біг за нею з тією дивною усмішкою на пошрамованому обличчі, що й не сходило цілий день. Вони пройшли повз ватагу чоловіків, що скупчились навколо дверей. Очі їхні сяяли жадобою. Двоє били сокирами по замку, і двері хиталися з кожним ударом. А коли нарешті замок піддався, вони полізли одне через одного з криком, і штовханиною. Ці двоє почали битися за те, чого навіть ще не вкрали. Трохи далі найманці схопили слугу в розшитому золотом жакеті, що сидів біля фонтану. Обличчя його було в крові. Один бив його і кричав «Де кляті гроші?». Потім те саме робив другий. Голова слуги смикалась туди-сюди. «Де кляті гроші? Де кляті гроші?». Раптом розчахнулося вікно, посипалось розбите скло і звідти вилетіла антикварна шафа і, гепнувшись об бруківку, розлетілася на друзки. Бо в них пробіг крикливий найманець, тримаючи в руках блискучу тканину, мабуть, штори. Монза почула вереск, розвернулася і побачила, як хтось вилетів із вікна вгорі, приземлившись головою вниз у саду. Почула ще крик. Було схоже на жінку, але вічей іноді дає такий ефект. Крики, вереск, сміх лунали скрізь. Вона стримала напад нудоти, доти, намагаючись не думати, що все це через неї, що до цього призвела її помста, усе, що їй залишалось, дивитися вперед і сподіватися знайти Орсо першою. Знайти і змусити заплатити. Шиповані двері палацу досі були замкнені, але найманці пробрались усередину, розбивши величезне скінчасте вікно збоку. Мабуть, хтось порізався, поспішаючи розбагатіти. На підвиконі лишилася круг. Монза пролізла, хрускотячи черевиками по розбитому скло і опинилась у великій їдальні. Якось вона тут трапезувала. Бенна був поруч, сміявся, і вірний. Орсо, Аріо, Фоскар, Ганмарк і цілий натовп офіцерів. До неї раптом дійшло, що майже всі гості, які вдбули тут того вечора, вже мертві. В самій кімнаті теж дісталось. То було ніби поле після нашестя сарани. Половину картин винесли, а другу половину незрозуміло, навіщо порізали. Дві вази були надто великі, щоб їх нести, тож найманці розтрощили їх і забрали позолочені ручки. Вони зірвали всі завіси та вкрали всі тарілки, крім тих, що лежали розбиті на блискучій підлозі. Дивно, але в такій миті людям подобається трощити речі не менше, ніж красти. Вони досі вештались довкола, витягували шухляди з шаф, видовбували брази зі стін, забирали все, що було хоч чогось варте. Один дурень поставив на барну стійку стілець і намагався дістати канделябр. Інший намагався відкрутити ножем кришталеві дверні ручки. Змуршкуватий найминець вишкірівся до неї, вимахуючи позолоченим столовим накриттям. «У мене ложки!» – кричав він. Монза відштовхнула його, він упав, опустив свій скарб, а інші кинулись на нього, як качки на хлібні крихти. Вони з діпелом зайшли крізь відчинені двері в мармурову залу. Знизу долунали звуки бою. Вереск, крики, брязкить металу, удари об дерево. Звідусілі не звідки. Вона вдивлялась у темряві, намагаючись зорієнтуватись. Під лоскотав їй голову. «Сюди!» Вони пройшли через величезну вітальню, де найманці здирали оббивку з антикварних стільців, так, наче Орсо ховав там золото. Наступні двері вибивав завзятий натовп. Один чоловік отримав стрілу в шию, коли вони увірвались. Решта пронеслась повз нього, закричали, дістали зброю. Монза дивилась перед собою і думала лише про Орса. Вона злетіла сходами, стиснувши зуби і майже не відчуваючи болю в ногах. Опинилась у тьмяній галереї в кінці склопінчистої кімнати. Стеля була прикрашена позолоченим листям. Цілу стіну займав величезний орган з низкою блискучих трубок та стільцем для музиканта перед клавішами. Унизу за витонченими дерев'яними перилами була музична кімната. Найманці вирощали зі сміху, вибиваючи божевільну симфонію з інструментів, які трощили. «Ми вже поряд!» – прошепотіла вона через плече. «Добре, час із цим покінчити!» Вона теж так думала. Підкралась до високих дверей біля дальньої стіни. «Палати горса тут!» «Ні!» Вона насуплено озирнулась, Тіпило усміхався, а його металеве око світилось у напівтемряві. «Я не про це!» Вона відчула мороз по шкірі. Тоді про що? Ти знаєш, про що? Його усмішка поширшила, шарами вигнулась, а тоді він почухав шию з одного боку, а потім з іншого. Вона вчасно присіла. Він загарчав і замахнувся на неї сокирою. Вона наткнулась на стілець, перекинула його, ледве впала, досі не розуміючи, що діється. Його сокира врізалась у трубки органу, вибивши з них божевільну ноту. Він вирвав лезо, лишивши чималу рану в тонкому металі. Знову стрибнув на неї, але її шок минув, а його місце зайняла холодна лють. «Ти одноокий і Не надто дотепно, але від щирого серця. Вона зробила випад, але він відбив кальвец щитом і махнув сокирою. Вона встигла відстрибнути, важке лезо врізалось в орган, на всі біч полетіли скалки. Вона обережно відступила, тримаючи дистанцію. У неї було не більше шансів відбивати стільки сталі, ніж заграти солодку мелодію на цьому органі. «Чому?» Гаркнула вона, виписуючи маленьке коло кінчиком кальвеця. І чкати було на його мотиви. Просто вона намагалась виграти час, чекаючи, поки він відкриється. Може я втомився від твого презирства. Виставивши вперед щит, він кинувся на неї, і вона знову відступила. А може, ейдер запропонувала мені більше, ніж ти? Ейдер? Вона засміялась йому в обличчя. Ось у чому річ. Ти клятий ідіот! Вона атакувала на останньому слові, щоби заскочити його зненацька, але не вийшла. Він спокійно відбив її удари щитом. «Я ідіот! Скільки разів я рятував тобі життя? Я лечився без ока, щоб ти могла насміхатися з мене з тим покидьком-рогонтом? Ти ставилася до мене як до довбаного придурка, я очікуєш від мене вірності, то це я ідіот!» Важко було сперечатися з більшою частиною сказаного, коли він ось так кинув їй це в обличчя. Треба було послухатись Рогонта, дозволити йому прибрати тіпала, але вона піддалась почуттю провини. Може, милосердя це і відважно, як казав Коска, але це не завжди розумно. «Ти мала би здогадатись, що так станеться!» – прошепотів він, і вона зрозуміла, що це справді так. Це носувалось давно, відколи вона трахнула Рогонта, відколи відвернулась від тіпала, відколи він утратив око в темниці під палацом Сальєра, а може це насувалося з тієї миті, як вони зустрілись? Чи ще раніше? Завжди. Деякі речі неминучі.